Jag har glädjen under mina veckor här på Gran Canaria att sitta en stund med Christer Voss Andersson som har varit teamledare och verksamhet för kyrkan i ett par säsonger tror jag. Och jag känner till dig mycket väl Christer för du är ju en välkänd person i det kristna Sverige som tidigare samhällsledare för missionsförbundet. Och också ledare för bibelsällskapet. Men för mig känns det jätteroligt att jag nästan helt förutsättningslöst kan prata en liten stund med dig som finns här nu på Gran Canaria som en av glada volontärer i Skandinaviska turistkyrkan. Först ditt namn Christer Voss Andersson, är det något bynamn eller någonting som du har lagt där för att känna igen dig själv? Eller? Nej då, det är så att jag heter Andersson av släkt och historia och Voss är ett polskt efternamn och det är min nuvarande frus familjenamn och när vi gifte oss för sex år sedan då sa vi det här, vi slår ihop våra namn och så lägger vi in ditt namn som ett mellannamn. Det var ju bra för att eh, det blir ju väldigt klart det lätt att identifiera vilken kris Andersson det är. Det var mycket smart. Eh, vill du berätta lite grann för mig eh, var du hamnar där du är? Och jag ska gärna inleda med att säga att jag tyckte det var så intressant när jag pratade med dig i något sammanhang för några dagar sedan. Och då sa du, ja, jag är missionär, sa du. Och det var liksom en slags nyckel till din person och ditt sätt att se på sakerna. Vad menar du med att du är missionär? Ja, bakgrunden kanske, vi ska ta ganska långt tillbaka. När jag gick i andra klass i Göranstorps skola i Järnbås, socken, Norra kommun. I Bärslagen så kom det en missionär på besök. Hon fick en hel eftermiddag och i denna intresserade skolklass drog hon upp trummor och ormskin och spjut och mycket annat. Det visade sig att hon var missionär för dåvarande örebro -missionen. hade varit i, i centralafrikanska republiken och jag var så intresserad att jag bad att få komma hem till henne och sitta och lyssna en eftermiddag. Och hennes föräldrar bodde i Järnboås- där min pappa var, då var pastor. Och han, pappan var kronjägare- och han, hon satt i sina föräldrars hem- och klippte mattrasor, minns jag- när jag som sju-åtta åring knackade på dörren och klev in. Och så fick jag en eftermiddag- ensam med henne lyssna till hennes intressanta historia. Och det slutade med att jag fick en, en liten elefant- i elfenben med svarta ögonprickar i. Och sen dess har detta med Afrika och Kongo funnits med i mitt liv. Och när jag sen gick på Lidingö och utbildade mig till pastor. Först då 20 år gammal. Så har jag träffat en kvinna som blev min hustru så småningom. Och hon hade en missionärskallelse. Och eh, under tiden där så växte det fram också hos mig en övertygelse att det är inte i Sverige ni ska vara utan det är i Kongo. Mm. Så att eh, det blev så med eh, frågestudier i Frankrike och eh, utresa till Kongo hösten 1973. Och där blev vi eh, i olika uppgifter fram till 1985- och de första tre åren där det var på en äldre missionsstation som var byggd 1910 där det fanns stora församlingar med över 8 8000 medlemmar i distriktet och jag fick lära mig språket Kikongo, jag fick lära mig kulturen och jag blev ungdomspastor för fyra olika läroverk jag hade bibelstudier måndag, tisdag, onsdag och torsdag och så reste jag runt med pastorerna och lärde mig ovet mycket men jag tänkte det där är ju ändå en passerad tid, församlingarna här klarar sig själva, väldigt duktiga pastorer. Och så fick jag följa Norska missionsförbundets missionärer upp till norra Kongo. Och eh, där eh, visade sig att Norska missionsförbundet hade inte orkat eller haft möjlighet att bygga nya kyrkor och, och bostäder på varje plats utan det fanns en plats som hette Okoyo. Och den där platsen låg sig på mitt hjärta, och så småningom fick jag kyrkans och missionsförbundets uppdrag att resa dit och undersöka. Och 1977 så kunde vi börja ett helt nytt missionsbygge uppe i obygderna, 60.0 om Brassavill. Så det höll jag på med till 85 och bygga upp med många och många goda medarbetare. Bostäder, apotek, bokhandel och lagrunden grunden till en församling där det första dopet var 1979. Var, och det, är det, samma, som gör alltså. var det samma språk där på den här nyheterna? Nej, alltså? det, då var det Lingalla. Så jag fick lära mig Lingalla där uppe och Kitecke som är det lokala språket. I ja. mm. Så du, jag antar att du undervisade på franska när du hörde, hade lektioner. Ja, ja. Och sen talade du alltså både Lingala och det där... Kikongo. Kikongo. Jag predikar på de två språken oj, oj, oj, oj. i byarna alltså. Ja. ja, härligt. Så att det, det, det var så, min tid var ända fram till, jag var 38 år gammal. Och då var vår äldsta dotter 14 och behövde efter år i Svenska skolan i Point Noir, komma hem till svensk skola. Mm. Så att då fick vi bryta och resa hem 1985. Men många frågetecken inför framtiden. Ja. Eh, ja. Men vad hände, vad blev din, din nästa så att säga, stora del av livet då, Efter att du har varit intensiv missionär i ganska många år. Ja, det var ju då att eh, eh, jag träffade en, en, en, en man, en pingstpastor eh, som heter Edvard Nylin- jag eh, hade tältmöten i Liared utanför eh, Nyhem, Mullsjön 1986. Och vi träffades i ett samtal, en bönestund, eh, med stora bekymmer för min framtid. För att eh, hur skulle det bli nu i Sverige? Vad skulle jag göra? Och det har visat sig när jag ser spåren efteråt att, att då börjar någonting i den bönestunden som sen ledde fram till olika uppdrag och uppgifter. Så att, eh, jag blev aldrig arbetslös. <laughs> Gick du tillbaka till pastortjänst i Sverige ett tag då eller? Nej jag fick faktiskt samma höst är ett, ett väldigt intressant utredningsuppdrag av missionskyrkan centralt som kallas för Kongoutredningen. Och det skulle bli att samla uppgifter från mängder med olika missioner och kyrkor i Afrika som skulle staka vägen för hur missionsbundet och den stora evangeliska kyrkan i Kongo skulle eh, lägga upp ett spår för framtiden. Mm. Sen blev det inbördeskrig och mycket annat tråkigt eh, i Kongo som gjorde att, att när det här 90-talet, när den här utredningen skulle och dess slutsatser verkställas, så var det sån ordning och, och, och interna flyktingströmmar i landet och, och krig med både angolanska och franska styrkor inne att eh, allt gick inte att fullfölja som vi hade gjort eh, upp om. Men för mig var det en oerhört. Eh, bra skola för jag fick resa runt i hela Afrika och träffa kyrkor och missioner och se hur de hade gjort och löst olika frågor. Och det gäller inte minst frågan hur, hur länge ska svenska missionärer finnas kvar och vilken roll ska de ha hur ska vi hur ska kyrkan verkligen bli självständig både ekonomiskt och personellt som ju var hela målsättningen när kyrkan blev fri 1961. Ja, det är ju vanliga frågor inom mission, att kunna överlämna på ett rätt sätt. Blev det där eh, en avhandling som andra missioner också tog, nyt tog nytta av? Inte en avhandling men ett väldigt stort arbete som nu har arkiverats men där man kan hämta kunskap och ja. intervjuer och mycket annat som ja. gjordes då. Ja. Men det blev ju en väldig breddning för dig av kontaktyta också. Ja, ja. väldigt och vad blev nästa stora fas i livet då? Eh, Ja, det blev när jag eh, 1990 eh, fick eh, Då dåvarande missionsföreståndarens fråga, Walter Persson hette han, eh, om jag ville gå in i tjänsten som hans biträdande eh, och ta hand om ekumenik och, och eh, missionsfrågor delvis. Och, och, och eh, sen det rent praktiska med kyrkostyrelse och... och Protokoll och sammanträden och sånt där för att avlasta hans tjänst. Så det var 1990. Och sen blev du eh, Missionsförståndare också? Ja, 1993 när han gick i pension ja. så kom mitt namn upp som förslag. Har det varit den vanliga gången att man, att man har varit skattsekreterare eller biträdande innan man blir riktig missionsföreståndare? Ja, ordningen dessförinnande under många många år var att det var den inre missionens sekreterare och då fick man sådana tjänster när man var i 55-årsåldern då hade man haft den i, i, i tio år, nästa år och så vidare, så att det var den vanliga ordningen. Walter Persson själv var yttre missionens sekreterare- när han blev missionsföreståndare. Men man hade haft en sån central tjänst. Ja. Så jag var nog den första som hade haft en sån här- eh, liten bitjänst- eh, utan att vara inne i det riktigt beslutande organen. Eh, och dessutom så var jag tio år yngre. och bara 44 ja. år. När du blev missionsföreståndare ja. helt och hållet. Ja. 44 bara. Ja. ja. ja. ja. Så att, eh, jag bestämde mig redan då att- eh, några 20 år sitter jag inte här utan jag gör min tid och sen får det bli något annat. Ja. Mm. Och vad blev det då? Ja då efter 11 år då, då fick jag en fråga från Bibelsällskapets styrelse. Jag hade suttit i den några år i, i min tjänst som missionsförståndare och visste mycket väl. Följt Bibelsällskapets in, mycket intressanta utveckling när Bibel 2000 kom och allt som hörde till det. Ehm. Och då var det moget för mig. Jag kände då att jag hade inte så mycket mer nya idéer och, och eh, planer eh, i den tjänsten i Utan andra skulle du behöva ta över det. Och det passade bra tidsmässigt. och så. Mm. Men det som jag har då känt som en, en, en, en, en styrfena så att säga under alla de här olika tjänsterna för här var jag kvar till pension eller lite drygt bibelskapet. det är den här missionsuppdraget det har inte varit titeln titeln som varit det viktiga eller positionen utan det har varit uppdragets kärna det var det viktiga Mycket fascinerande eh, bibelskapet. Det är så här, jag är missionärsbarn från Indien. Min pappa var ju pingsmissionär. Och i Sydindien så var det ju så att vi hämtade och köpte bibeldelar och biblar enormt billigt från bibelsällskapet mm. i Bangalore. Mm -hmm. Är varje lands bibelskap helt fristående eller är det... Finns det liksom en gemensam policy internationellt? Jag, jag vet lite för lite mm. om det där. Ja, det är mycket intressant. Det finns en lång historia från 1700-talets början när British and Foreign Bible Society bildades i London. Och 1800-talets första årtionde var en... en, en en väckelserörelse i, i bibelhänseende. Britterna spred eh, den här tanken till alla de länder och områden som ju var många som de under 1800-talets första del hade kontakt med. Och, och det blev faktiskt en bibelrörelse i Sverige eh, från brittiska bibelsällskapet redan 1808. Men sen 1815 då bildades det svenska bibelsällskapet med förebild i, i det här andra. Och eh, det är, är då en del av det internationella eh, bibelsällskapet eh, som, som eh, idag har verksamhet i 170 olika länder där alla bibelsällskap nationella är självständiga mm. men där den här gemensamma eh, rörelsen eh, hjälper varandra inte minst när det gäller översättning av språk som ännu inte har översatts bibeln till. Det samlar vi in pengar i hela rörelsen till de här särskilda projekten. Sen har jag en del fråga till när det gäller Bibelsällskapet och det där vilken relation har man till parafrasen levande bibeln? Är det en del av Bibelsällskapet eller är det någonting som ligger utanför Bibelsällskapets intresseområde? Nej då, inte alls. Men däremot så är det två olika organisationer. Är Ja, det att Levande Bibeln, den är ju en del av internationella bibelsällskapet- som är en, en annan fristående eh, och som bildades av New Yorks bibelsällskap och Levande Bibeln. Och en, som var, en svensk som var med drivande i det arbetet var ju Lars Dunberg- mm. eh, som och kontoret blev i Colorado Springs i USA- jag känner Lars mycket väl och har följt den där utvecklingen. Så det, var en, det är en annan rörelse än den här gamla från 1800-talet mm. som började med brittiska och utländska bibelseskapet och som idag heter United Bible Societies, mm. Mm. UBS. Okay. Men det finns samarbete, men det finns också och olikheter, Och de har ju båda följt sina sin utveckling på ett intressant sätt och samarbetar till viss del vi känner man mycket väl och så det dessutom finns då det är mycket intressant, det vet vi inte mycket om det finns ett katolskt bibelsällskap som också jobbar med bibelöversättningar och bibelspridning och där det också finns ett samarbete i den här kretsen av bibelssällskap. Jag har ju umgåtts mycket med ryskspråkiga pastorer och när man då först i kontakt med dem berättade om alla olika typer av översättningar som vi har på engelska och svenska så blev de lite chockade och... Men det här med parafrasen, det var de väldigt misstänksamma mot. Och jag tycker ju så att jag tror man kan bli kristen på vilken bibelöversättning som helst. Talat. Har du några åsikter i den frågan? Ja, det har jag väldigt tydliga. Och det är att, att man, be, man kan bli kristen utan att ha en bibel överhuvudtaget. Det är för att kristentro förkunnades från hjärta till hjärta, mun till mun- under många hundra år innan man kunde läsa texter. Så att, eh, att bli kristen är att möta Jesus. Och sen är Bibeln en hjälp till att förstå både vad Jesus har gjort och gör och är. Och hela kontexten och sammanhanget. Men eh, att, bli, att få möta Jesus har inte med, med boken att göra. Jag träffade en, en eh, man, han var katolik förresten, som, som förklarade det här för mig på ett bra sätt en gång- han sa att, att vi säger så vara tre bokreligioner. Det är judendomen, det är islam och det är kristendomen. Men kristendomen är inte en bokreligion, sa han. Kristendomen är Jesus. Och sen kan vi ur denna fantastiska bok, som ju är en uppenbarelse, Guds uppenbarelse till oss. Både vad Gud gjorde i gamla testamentet med sitt folk och och allt som skapelsen och framåt. Men framförallt Nya testamentet, som uppenbarar vad denna Jesus gjort och är och ska göra. Men mötet med honom, det är personligt. Det här tycker jag väldigt mycket om. Därför att det är så, jag har precis som du jobbat som ja, predikant och förkunnare egentligen i hela det vuxna livet. Och eh, jag tycker att i en gudstjänst så behöver inte <skratt> allt behöver inte vara ett snöret efter texten och predikan och bibelordet utan det är ju Jesus som är i centrum och ibland är det en sång eller vad någon säger och kommenterar eller någons innerliga bön som är det som en människa får med sig bäst så att jag är lite tveksam till att styra upp en gudstjänst så benhårt bara efter ett bibelord. Det finns ju olika traditioner och, och om man tar då en agenda eller en, en liturgi som utgår från ett bibelord så, så kan det finnas en pedagogik i det som kan hjälpa till. Men det får inte bli ett slaveri. Nej. Nej. Är bibeln viktig personligt för dig också? Ja, det är det, jag har aldrig varit en bibelläsare som har varje dag läst visst antal kapitel och sådär utan jag fann det ganska tråkigt egentligen från början. Utan jag är sjukläsare, jag kan läsa ett sammanhang av böcker och så studerar jag, reflekterar, mm. går på djupet mm. lite grann och så. Memoreringen av bibelverser, ja det, det tycker jag är intressant och viktigt och jag har tänkt på det om jag skulle komma i ett sammanhang där jag fråntas bibeln eller ja, skulle bli fängslad eller så, isolerad. Då är det väldigt viktigt att det finns inom mig. Och det har jag sett så många exempel på. Inte minst i Kina där jag var första gången 1994 och fick träffa levande församlingar och ungdomar som var så tända. Det var en tjej som gick på en, en, en pastorsutbildning. Hon skulle bli pastor i Kina. Och jag frågade henne, hur, hur har bibelordet och kallelsen kommit in i ditt liv? Jo, sa hon, när jag växte upp, då fick vi inte ha några bibler. Då var det rensat, kulturrevolutionen och hemmen var tomma. Men varje dag så gjorde mamma i ordning. Mitt hår, hon flätade mitt hår. Och hon stod bakom mig. Och varje dag så läste mamma utan till bibelord. Så jag fick hela bibeln i mig när mamma flätade mitt hår. Och det där har följt mig. Att alltså där överförs bibelordet när det finns levande inom människor. Mm. Hur var det att vara ledare för teamet här i Skandinaviska tristkyrkan? Var det två säsonger? Eller hur de... Det var två säsonger. Jag kom hit hösten 17- och så till våren 18 och så hösten 18 och våren 19. Ja, var, var, hur var det annorlunda och hur var det likt andra uppgifter du har haft? Ja, det var ju mera hands on. Jag har ju inte varit församlingspastor eh, lokalt. Eh, där alltifrån det här med annonsering och, och, och, och hälsa på folk och ha en kontakt utan socialt. Jag har ju mera varit... Ledaren som har suttit på mitt arbetsrum i veckorna eller let sammanträden hela veckor och sen var ute och predika på helgerna. Så det var ju mera, ja, som man säger, hänsyn handen på småsaker ja. som var lite nytt. Men sen att försöka organisera den här kyrkan och... Um, hela tiden försökte jag hålla i minnet att det här är inte en missionskyrka och det här är inte en pingskyrka och det här är inte det utan det här är en skandinavisk turistkyrka som är till för alla som kommer hit och vi vet inte vilka det är som sitter i gudstjänsten det kan Nej. vara en 250-300 stycken i kyrkan det kanske bara är en fåtal av dem som är vana vid min tradition mm. och hur skapar jag en gudstjänst eller ett tilltal i de korta appell och predikningar vi har tid och utrymme för som gör att de inte går hem och, och, och säger, Men det här känner jag mig inte hemma i. Mm. Utan försök, det, det var en stor utmaning. Och framförallt då när vi hade söndagsskuttjänsterna som bara fick vara 40 minuter långa. Eftersom de då låg klockan 6 och skulle vara klara 27 när tyskarna stod utanför dörren och skulle in. Att att på dessa 40 minuter få någonting som betydde eh, någonting för besökarna det tyckte jag var en väldig utmaning. Mm. Det, det var Så det var säkert många misstag och, och, och, och sånt som kunde ha gjorts bättre. Men eh, jag trivdes väldigt bra med uppgiften men eh, kom ändå fram till eh, i mitten på andra året då att... ja Egentligen så kom fru och jag hit som ganska nygifta för att vara pensionärer och ha mer tid för både för oss själva och för, för vardagen än det här att från morgon till kväll vara inriktad mm. på ett uppdrag. Så då bar jag om att en efterträdare skulle komma. Eh, trivs ni så bra som ni, ni är här i hela vintern? Ja, där, vi, vi kommer i september och nu åker vi inte hem faktiskt förrän i maj. Så att det är ganska lång säsong vi är här och det, det beror nu på att vi läser spanska. Vi går i den statliga språkskolan. Det passar väl dig utmärkt ja, bra. bra. Ja. Och jag ser dig, ju, som är här bara några veckor, jag ser dig i disktjänst och i ljudtekniker tjänst. det är de sakerna du mest av allt gör här i kyrkan? Ja, jag har fått de små uppdragen som volontär. Vi har, vi har faktiskt lite medvetet inte deltagit för mycket eller varit med på allting därför att Anders Ekstedt och det nya teamet skulle komma in och inte ja. känna att vi är med och kollar och har synpunkter på allting utan det ska få utvecklas på ett fritt sätt. Och, men vi har några små uppgifter. Christer, jag är jätteglad att jag fick den här pratstunden med dig och jag önskar dig och Elsbeta allt gott här på vintrarna och i Sverige, är det där ni bor på sommaren? Ja, det bor i Finnsbån. Har det så bra. Tack.